Тонкосльозі діди-козарлюги, витираючи оселецями мокрі щоки, підкочуючи на ходу холощі, рвонули до зарічка, де сушилися на таволзі їхні волоки. Діди поспішали, аби наловити Наливайкові та його козакам на вечерю свіжої риби. На згадку і злагоду низовики мінялися з Наливайківцями-сорочками. Берегом Базавлуку на плечах запорожців засіріла одежа на голоти, а на голоті спалахнули червоні, білі та фіалкові шовкові сорочки запорожців. У Микошинського та Чорноморців заграли на вилицях жовна. Санек стояв поруч набухлого люттю Кошового, дивився то на нього, то на свого двоюрідного брата Северина Наливайка і не знав, як бути. Чи бігти до брата й привітати його, чи залишатися біля кошового? Та по виразу Микошинського, санек здогадувався, що треба лишатися на місці, бо зараз щось мало скоїтись. Прошу лише одного простите мені, коли зможете, п'ятку. Дивлячись на Микошинського чорноморців, ледь шутно вимовив наливайко. Прошу. Лише цього одного, а коли ні, то ось вам моя голова Кошовий Богдан Микошинський важко глипнув на своїх козаків, що знали минулу зиму Криваву п'ятку та польську шаблю цього відступника Наливайка Закипіли ми враз очима, прогорнувши грудьми запорізьке збіговисько Вони з Кошовим вийшли до Наливайка Шаблі в їхніх руках бриніли, наливайко перестав говорити, борлак на горлі завмер. Лише темно-горіхові очі дивилися на Макошинського і Запорожців спокійно і рівно. Полковник Кремський і весь січовий люд, як тільки глянули на Кошового і на приплилих з моря своїх товаришів, то зрозуміли, що з ними в поході трапилася біда, бо їхні обличчя були такі, що краще до них не підходить. А тут їм до всього іще додавсь Наливайко. Наливайко для запорожців – то рана, яка болить ізнизу і зверху. Така рана завжди найболючіша, і горить вона довго. Відступників не прощають ніде. А Наливайко хоче, щоб його простили. Прийшов на Запоріжжя і хоче миритися. Ніби козацьку кров, якою заюшив сніги під п'яткою, можна зітерти кіньми, що він зараз привів з повинною. Наливайко ступив до Микошинського та Чорноморців, став на коліна і нахилив голову. Синя квітка Петрового батога опинилась йому під вусом, а поза квіткою заросла пирієм і тими ж стеблами Петрового батога перед очима лежала Дубова домовина. Чи січові трунарі про неї забули? Чи, може, щось інше трапилось? Та хай там що, а домовина в траві перед наливайком лежала. На її дубовому дні зеленіла, запліснявіла дощова вода, і два водяних жуки билися на ній лапками, бо не могли ту воду ніяк поділити. «Не прощаємо!» Видихнув Макошинський, і йому не вистачило повітря. «Геть!» – сказали назовики запорожці, ті, які щойно прийшли з Очакова. Наливайко здригнувся, ніби упав із коня на камінь. На його спині, на білому кунтуші, як плями темної крові, виступили плями поту. Шийка, оливка, жбури, жбурова сотня, що вся мерехтіла у веселих з козацьких плечей сорочках, Вперше побачивши свого гетьмана на коліні та почувши про нього, а отже і про себе такі від запорожців слова, згорбилися і погасли. Побілілими пальцями полковник Кремський почав розстібати жупан, а потім його застібати. «Геть!» – повторив Микошинський. Наливайкою піднявся з коліна, заплющив очі, так трохи постояв, і, як був із заплющеними очима, перестопив чоботом квітку, стопив у домовину і в неї ліг. Не запорізький люд, жборова сотня, та й сам кошовий отямитись, які з десятера козаків-чорноморців вихопилися з поза його спини, підняли наливайка разом із домовиною на прямі руки і з розгону кинули в базавлук. Домовина пролетіла над головами наливайківців і як вибух ударилася об воду. Наливайка у ній підкинуло, ніби він хотів з домовини вискочити. Та вже непритомний знову в неї впав. Труна притопилася, притрималася, зачерпнула краєм води, вирівнялася і головою в Дніпро, а ногами до Запорізької Січі, Наливайко понісся по вистрині. Жбур висмикнув обидві свої шаблі. За ними шийка Оливка Яконашевич. Вишурхнула лезами спіхов Жбурова сотня. Микошинському та Чорноморцям добувати шабель не знадобилось. Вони вже напеклися в їхніх руках. Семен Оливка скочив на Микошинського. Санек бахнув з пістоля Оливці в груди. І той, чи поранений, чи вбитий, звалився від Христа на могилу. Чорноморці пішли на відступників. А з берега, витягнувши над базавлуком шию і на запорожців, і на наливайківців, плював Месія. Коні навколо нього низько ржали. Месія плюнув ще раз і на саника, і стрибнув у базавлук за домовиною, за наливайком. Та не Бурака не знав, що ріка, не пісок, не пустеля, бо він лише бребнув губами, і над його поглиненими горбами завалувала вода. Перебігши хиткий місток, жбурку Нашевича шийка вискочили на своїх коней і погнали берегом за течією доганяти труну. Підіймаючи кіньми качок і чапель, вони згубилися в очеретах. Ястру поверхнув крилами, Йому остобісило на все це під собою дивитися. Він намірівся перелетіти до старих козаків на Зарічок, аби там, коли поталанить, відвечеряти якою рибиною. Та Яструб не полетів, бо священник Лука зірвав шиї хреста і замиготів перед шаблями чорноморців. Козаки-чорноморці перед хрестом шаблі опустили, а четверо наливайківців підхопили з могили Оливку – і тріскучим містком побігли на той берег база в луку. За ними, скидаючи себе подаровані запорожцями сорочки та кидаючи їх із містка у воду, не оглядаючись гола до пояса, ж бурова сотня. Панове, розгублений Кремський, пішов за нею. Кілька наливаківців зупинилися. М -м -м – сказали вони. Що? не зрозумів їх полковник. Му, повторили вони. Кремський оглянувся на луку. А а. а! – Щось видно іще хотіли сказати повстанці. Відкрили роти і з утим своїм А подалися містком доганяти своїх.